Brexit, det er den betegnelse, som ø, britisk udtræden af EU fik omkring 2015-2016, hvor man indervis hvor fandt på og fandt på denne her, det her udtryk, British exit from the European Union, og det, frems, eller det sammenfattede man så til Brexit. Og siden da, der har man talt om Brexit hele tiden, når man har talt om den proces, som ø, Storbritannien har i gang sat tilbage i 2016 med at komme ud af EU. Ø, og det er så fuldført nu, det gjorde man i 20 2020, der fik man øh, trukket sig ud af EU, og dermed er Storbritannien ikke længere en del af EU's, øh, EU's land, medlemsland. Så det er øh, to ord, der bare er blevet sat sammen i et rab? British Exit. Kan du kort opsummere Brexits historie? Ja, øh, den korte historie om Brexit, den, den kan man måske sige, er omkring, omkring 20 år gammel, hvor øh, i, i en EU-skepsis begyndte at for alvor og tage fart i det britiske konservative øh, politiske parti. Ja. Og den øh, fart kulminerede i 2013, hvor den, på det, på den daværende premierminister David Cameron besluttede sig for, at nu gad han ikke have længere, længere have en hel masse generi internt i sit parti om øh, det her britiske medlemskab, og derfor holdt han en tale, som sagt i 2013, der ofte bliver kaldt for Blomberg-talen, fordi han holdt den i et finansinstitut, der hedder Blomberg i London, og der annoncerede han, at nu ville han forsøge at genforhandle Storbritanniens medlemsvilkår af EU. Og når han havde gjort det, så ville han udlægge det resultat til folkeafstemning. Og da han har sagt det ord folkeafstemning, der bandt bordet, og, dergjort, og derfor var han nødt til, at han så havde genvundet regeringsmagten i Storbritannien i 2015, var han nødt til at udskrive den folkeafstemning. Og den fandt så sted den 23. juni 2016. Og resultatet af folkeafstemningen blev, at 52 procent af britterne stemte for, at man skulle ud af EU, og 48 procent stemte for, at man skulle blive i EU. Men øh, bare til at starte med, hvorfor vil man så gerne øh, ud af? Altså, det har, at bare starte med at, <coughs> at øh, revidere de her grundforhold, som du sagde. Ja, altså det her det har i virkeligheden noget at gøre med nationalkonservatisme. Der, der er og var, eller var og er en meget stærk fløj intern i det konservative parti, som er utilfredse med at dele magt med andre lande. Og det er jo det, der er en af grundelementerne i EU. Det er, at man melder sig ind, og så puljer man sin suverænitet, sin medbestemmelse, selvbestemmelse, for at nu bruge et fint ord, sammen med andre lande og træffer beslutninger øh, i fællesskab. Og det er der, som var der som sagt en række stærke konservative partimedlemmer og parlamentsmedlemmer, som var utilfredse med, de ville gerne have den fulde og hele bestemmelsesret tilbage til Storbritannien, og hvis man gerne ville have det, så var der så sådan set ikke nogen vej udenom, så måtte man jo forlade, forlade EU, fordi det strider, eller strider imod den grundtanke om, at det britiske parlament øh, skulle være suveræn. det britiske parlament skulle kunne bestemme alt, hvad der havde med, med briterne at gøre, men ville ikke længere være med til, at man også skulle lytte til, hvad franskmændene mente, eller hvad tyskerne mente, eller hvad danskerne mente for den sags skyld, i de forskellige øh, EU, af EU's politiske organer, og det var baggrunden for det. Og den, øh, den, den, skal sige, den bevægelse i det konservative parti voksede sig, som jeg sagde tidligere, stærkere og stærkere. Og til sidst så prøvede David Cameron øh, at få løst det problem simpelthen ved at sige, okay, nu gider jeg ikke høre mere på jer, nu får I den folkeafstemning, og så kan vi komme videre. Han havde selvfølgelig regnet med at vinde folkeafstemning. Han førte selv kampagne for, at man skulle blive i EU, men han tabte folkeafstemningen. Og så gik han i øvrigt af som premierminister dagen efter folkeafstemningen, den 24. juni 2016. Hvor er så det store vendepunkt ved Brexit ifølge dig? Jamen, det er det jo i virkeligheden ved folkeafstemningen, kan man sige, ikke? fordi Brexit er i virkeligheden en, en, en, en, bare en forkortelse for en lang tid, igennem lang tid voksende EU-skepsis, så man kan sige, at vendepunktet kom, da man så endelig fik folkeafstemningen og så, øh, så resultatet. Så kan man sige, at der har været nogle forskellige andre vendepunkter i de år, der er gået siden folkeafstemningen, fordi øh, det konservative parti havde sådan set ikke nogen plan for, hvordan man så ville håndtere det, når man eller hvis man ikke med at få et flertal for at træde ud. Og derfor har der været en frygtelig masse politiske problemer i partiet sidenhen, og, er der stadig, og det er der stadigvæk, de dominerer stadigvæk britisk politik fuldstændig for at finde ud af, hvordan skal man så få det her Brexit til at fungere. Men man kan sige, at folkeafstemningen var selvfølgelig vendepunktet, og, og selvfølgelig også det tidspunkt, hvor man så til sidst endte med at ud, øh, udtræde i EU den 31. januar 2020. Ja, altså sådan som jeg forstår det i hvert fald, det vil sige, at der er nogen, der sidder i regeringen, som du siger, er konservativ, som bare rigtig gerne vil have det her. Det er altså bare... England, der skal træffe sin sine egne beslutninger. Ja. Og så den nuværende premierminister, eller ikke nuværende, den tidligere ja. premierminister, han kaldte så til valg i, i troen om, at de ville simpelthen blive i, ja. Ja. i EU. Og det ja. endte altså galt. Han havde regnet med, at den, øh, den folkeafstemning kunne han nemt vinde, fordi han Førte kampagne for at man skulle blive, og han brugte primært et primært økonomiske argumenter og sagde til befolkningen, hvis vi trækker os ud, så bliver hver brittisk familie så mange tusind kroner fattigere. Men det var folk ligeglade med. De stemte af andre grunde. De stemte blandt andet imod. De stemte også imod politikerne i London, og de stemte imod indvandring, og de stemte imod en hel masse ting. Det er altid farligt at lave en. Sådan en plus-minus, som er som at sige en ja-nej-folkeafstemning, fordi der kan komme alle mulige andre mm. øh, hvad skal man sige, hensyn og tanker ind i sådan en folkeafstemning, end det det i virkeligheden handler om. Og det store vendepunkt er til afstemningen, folkeafstemningen, for den, øh, uden den, så vil der ikke være noget Brexit? Det vil der ikke, nej. Hvorfor er det vigtigt at lære om Brexit? Ja, jeg synes, det er vigtigt at lære om Brexit først og fremmest, fordi det er en nøgle til at forstå, også, hvordan Storbritannien fungerer som land, og for, hvordan Storbritannien fungerer som politisk system. Man har en, en, en, et særligt politisk system i Storbritannien, som gør, at man næsten altid har etpartiregeringer, øh, og det gør, at en regering jo kan bestemme og gøre, hvad den vil, uden at skulle lytte til en opposition. Mm. Det er en del af grunden til, at Brexit kom, for hvis ikke man havde det system, så ville man aldrig have fået den her folkeafstemning i Storbritannien, fordi så ville, så ville man have fundet nogle kompromiser. Der, ja. der, altså, der har været EU-modstand i mange andre lande også, og er det stadigvæk i mange andre lande i Europa, men der er ikke nogen lande, hvor den har trængt så langt ind i de store, dominerende, regeringsbærende partier, at man har fået en folkeafstemning. Det fik man i Storbritannien netop, fordi man har et, et andet, en anden type politisk system. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Brexit? Det er først og fremmest grundlaget for, at man fik folkeafstemningen. At det, ja. var, det var ikke et spørgsmål, der var ved at true regeringen på livet. Det var heller ikke et spørgsmål, som optog den britiske befolkning særligt meget. De var sådan set ligeglade. Det var udelukkende en kamp internt i et regeringsparti, som førte til, at man, at man fik Brexit. Det andet vigtige aspekt, synes jeg, at have med, det er at se på, hvordan er det gået i Storbritannien. Efter man har trådt ud af EU, der har man haft en, en række, dels en række politiske problemer, men man, har også, man er også blevet ramt på økonomien. Så derfor synes jeg, der er et, sige, et aspekt af at forstå, international handel, altså hvad vil det sige at være med i et indre marked, som EU er, og som Storbritannien var medlem af frem til øh, de trådte ud i, i, i januar 2020. Og hvad vil det sige at stå udenfor? Ja. Øh, fordi så, jamen, så står man selvfølgelig udenfor og har ikke alle fordele. Det troede nogle af britterne, at man bare kunne få de fordele, for at beholde de fordele fuldstændig naivt og på månen. Så, så det er nogle af de, <coughs> de vigtigste ting at, at, have, at have blik for. Og så synes jeg, man skal forstå, at det var en særlig britisk situation, som man ikke kan bruge til at sammenligne med andre lande. Man har tit hørt, især i de første år efter folkeafstemningen, der hørte man om, at nu skal vi også have et Dan-exit og et fransk-exit osv. Nu står landene i kø. Det var der danske politikere, der var frem og sige, at nu står andre lande i kø for at komme ud af EU. Og det er efter min bedste overvigning simpelthen noget vås, fordi man kan ikke slave den sammenligning mellem Mellem, øh, forskellige... Men det er rigtigt, altså der var mange, øh, der var mange om, om, om de andre lande, der følger tropp nu, ja. om, øh, om EU bliver opløst og alt det her, ja. men øh, det kan man jo roligt sige, ikke har været tilfældet, i hvert fald. Det, efter... det, det, det har bestemt ikke været tilfældet, altså EU har masservis af problemer, men, men det har stadigvæk en, en grundlæggende kerne, som der ikke er tvivl om, og det er det indre marked. Det er, det, det er de store fordele, som et indre marked giver handelsmæssigt og så videre for, for medlemslandene og for borgerne i medlemslandet. Det er min personlige opvist, opfattelse, hvad jeg har i hvert fald skrevet tre ting, ned, Ole. Den <coughs> første ting, man skal have med i sin fremlæggelse, det er grundlaget for folkeafstemningen. Det her det var altså udelukkende en intern kamp i, i de siddende øh, parti. De er sidende, I siddende konservative, konservative parti. Ja. Øhm, så skal man også som nummer to tænke lidt over, hvordan det er gået Storbritannien efter deres øh, EU-udmeldelse. Altså har det haft konsekvenser for dem, og hvilke konsekvenser har det haft? Mm -hmm. Og nummer tre, man skal altså ikke sammenligne Brexit med andre lande. Fordi som vi lige har snakket om, så har der altså ikke været andre lande, der har fulgt trop. Og det var en meget særlig situation. Ja. Men Ole, er der noget, vi mangler at komme ind på så? Nej, ikke rigtigt. Man kan sige, som jeg talte lidt om, at altså, Brexit, hele, Brexit, hele, hele den splittelse, som Brexit jo har skabt i den britiske nation, det siger jeg næsten sig selv. Når man får en folkeafstemning der hedder 52-48, så har man fået del befolkning i, stor, i to stort set lige, lige store øh, grupper. Mm. Og den øh, splittelse, der har været i det konservative parti som grundlag for, for Brexit, har været, er blevet endnu større, efter de har trådt ud, og de skændes stadigvæk bravt om det. Lige præcis i de her dage, i de, lige præcis i dag tirsdag den 12. december, skal man have en afstemning i det britiske parlament, der handler om indvandring og et øh, flygtningecenter i Rwanda osv., som kan ende med at true den nuværende premierminister Rishi Sunak på livet. Men under hele den her debat ligger Brexit.